Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kamann huwa a'ma innamayatadhakkaru ululalbab je ya yakamba kwa yalioteremsho kwako kutoka kwa mula wako mlezi ni haki ni sawa na alie kipofu wenye akili ndio wanaozingatia alladhina yufuna bi'ahdillahi wala yanquduna almithaq Wali ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano مَا أَمَرَ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون حساب <تصفيق> نَوَانَ يَخْفُوا عِصَابُهُمْ بَاءَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَائِرٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبًا ambao husubiri kwa kutakaradhi ya Mola wao mlezi na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa na wakayaondoa maovu kwa wema hao ndio watakopata malipo ya nyumba ya akhirah janatu'adni wa min abab ahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaa'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli babin na'yun bustani dhalile wa tazi'iya wahu na walio wama miongoni mababazao wa akizao waona waingilia katika kila mlango Asalamu alaykum bima sadartum fa ni'ma uqabada Allahu Asalamu As alaykum amani hiyo yenu kwa sababu ya mlivyosubiri بَاسِ نِي مَمْنُ مَالِيبُ يَا نُومَبَا يَا آخِرَا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ wa yufsiduna fil ardi ulaiika lahumul la'natun wa lahum su'u adhab wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuzifunga na wanakataa ile Mwenyezi Mungu ya ungwe na wanafanya fisadi katika nchi au ndio watakopata laana na watapata nyumba mbaya Allahu yabusutu arrizqali man yasha wa yaqdir wa farihu bilhayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mataa Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki mtakaye na humkunjia kwa kipimo na wamefurahia maisha dunia na uhai wa dunia pokulingana na akhirah sikitu ila nistarehe ndogo Allahu akbar Allahu akbar La Allah na waliopotoka wali hawisawa sije anejua ya kuwa odio seremshio kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyekulea akakuumba akakuteua kufikisha ujumbe wake kuwa ni haki sio na shaka yoyote Ye, uweza kuwa huyo kama aliyepotea akaitupa haki hata akawa kama kipofu. hakika watambuwe haki, wakaizingati wakaizingatia utukufu wa Mwenyezi Mungu ila watu wenye akili ya kufikiri hao ndio wanaotambua haki wao ndiyo wanaotimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyo yao kwa mujibu wa maumbile na kwa mujibu wa maagano yao na ahadi zao walizofungamana nazo wala hawavunji maagano waliyofungamana nayo kwa jina la Mwenyezi Mungu baina yao na ya wenzi wao na kwa maagano makubwa waliyojifunga nayo kwa maombi waliyofanya waitambue haki na waiamini isipokuwa waliojipoteza wenyewe nafsi zao hao ni waumini, Ada yao ni mapenzi na utiifu. Hao wanaamini mapendo baina ya watu, na wanahurumia jama jamaa zao, na wanawasaidia uenzi wao katika haki, na wao wanaijua haki ya Mwenyezi Mungu, na wanaeiogopa hisabu ya kuachusha siku ya kiyama, na kwa hivyo wanajikinga na madhambi kwa kadhari wa uwezavyo. Na wanavumilia maudhi wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu, iwasaidie katika njia ya kuwania haki. Wanashika sala kama inavyopasa kusafisha roho zao na kumkumbuka mula wao mlezi na wanatoa kutokana na mali aliyowapa Mwenyezi Mungu kisirisiri na kwa dhahiri bila kutaka kuonyesha watu na kwa maovu wanaotendewa wao wanalipa mema na wao kwa sifa hizi watapata malipo mema kwa kukaa katika ahsani ya nyumba nayo ndio pepo hayo ndio malipo mema ya ukazi wa moja kwa moja katika bustani za neema watakuwa wao humo pamoja na wazazi wao waliokuwa njema imani yao na amali yao pamoja na pia watakuwa na wake zao na dhuria zao yaani wazao wao na roho safi zitawaslimu na kuwaingilia kila upande hii soroho sitawaambia amani ya milele ni yenu kwa sababu ya kuvumilia kwenu maudhi na kusubiri kwenu katika kupambana na matamanio yenu mazuri mno haya malipo mnayoyapata na wao kupata makazi katika nyumba ya neema ya peponi. Hakika sifa za waumini wema ni kinyume na sifa za washiriki na waovu. Kwani washiriki na huvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyochukua kwao kwa mujibu wa maumbile na ambayo walijifunga nayo. Kwa hivyo wamehalifu maumbile yao na akili zao kwa kuabudu mawe wa yasiowafaa wala kuwadhuru. Na wanavunja ahadi zao wanazofungamana na wajawenzi zao tena wanakata mahusiano yao ya mapenzi na watu na mahusiano yao na Mwenyezi Mungu hawazifuati amri zake wala hamuabudu yeye na wanafanya uharibifu katika ardhi kwa uvamizi na kufanya uadui na kuvuka mipaka na kuwacha kuitengeneza dunia wakanafiika nayo na Mwenyezi Mungu hualitakassika hapendi uchafuzi na ufisadi na ikiwa hao washirikina wanaona kuwa wao wamepewa mali mengi na waumini ni mafakiri, wanyonge, basi wajue kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu humpa riski kunjufu wa mtakae, akizishika sababu na kumdhakisha mtakae. Basi yeye humpa muumini na si kwa muumini. Wahivyo msidhani kuwa wingi wa mali mikononi mwao kuwa ni dalili ya kuwa wao ndio wamo katika haki. Lakini wao furahi kwa hayo mali waliopewa juu ya kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu humpa dunia anempenda na asiyempenda. Na maisha ya duniani zicho chote ila ni yenye kupita